La Tate Gallery din Londra am văzut câteva superbe apusuri de soare pictate de Turner. Se zice că înainte de Turner, niciun pictor n-a așternut pe pânză apusturile de soare. Chiar dacă existau dintotdeauna în natură, Turner i-a învățat pe oameni să le vadă. Pictorii sunt ochii umanității.